22. fejezet Simon nem tűnt el. Egész nap újra és újra felbukkant Olivia gondolatai között, hol erre, hol arra terelgetve azokat. Olyan volt, mint a kötélhúzás, az egyik végén a szex, a másikon a logika fogta a kötelet. A logika győzött. Hiába vonzódik a férfihoz, Olivia nem engedheti meg magának, hogy bármi eltérítse a maga elétűzött céljától, és ezt másnap reggel Simonnal is közölte. Amint megjelent a férfi a teraszon, Olivia kiment hozzá, és jól lehet ismét érezte a vonzódást, csak halkan köszönt. Simon nélkül végighallgatta, majd halkan ezt kérdezte. És mi a kitűzött cél? Nem tudom, épp ez a probléma. De a lehető legteljesebb rugalmasságra van szükségem, ami azt jelenti, hogy nem köthetem le magamat. Azt jelenti, hogy csak teszre és csak magamra figyelek. Keresztúthoz értem a pályámon és az életemben. Ez most rendkívül fontos időszak. A Cabernet Savignon és a Chenin Blank táblákat elválasztó keskeny úton sétáltak. A felhőt nyári égen lassan előbukkant a nap. Miről álmodozik? Miről álmodozom? Már mint a munkámat illetően? Azon kívül, hogy a plázában él majd, és programokat szervez, ugratta Simon, és Olivia kis ideig nem válaszolt. Igazán nem várt volna ilyen tréfálkozó hangot attól a férfitól, aki kezdetben olyan ridegés elutasító volt. De jól állt neki a kedvesség, ami persze cseppet sem mozdította előbbre Olivia ügyét. A lány jobban szerette volna, ha Simon valami durvaságot bűvel, például vakarózik, vagy befőg egyet. Akkor könnyebb volna a döntés. – Miről álmodozom? – ismételte Olivia, s megpróbálta összeszedni a gondolataid. – Komolyan? – Simon bólintott. – díjat szeretnék, hogy tanulmányfotókat készíthessek idős emberekről. Simon szája szegletében félmosó jelent meg. Az idősekről, Olivia bólintott. Manapság mindenki a fiatalságot és a szépséget dicsőíti. Az idősebbek ezen a miért szint fel sem tűnhetnek, pedig tele vannak gazdag tapasztalatokkal. Rá van írva az arcukra, csak türelem kell a vonások megfejtéséhez. Az arcuk mindennél kifejezőbb tud lenni. Ezt fényképen meg lehetne örökíteni. Kicsit zavarba jött a saját lelkes kitörésétől, és elmosolyodott. Ez csak álom. De Simon nem nevette ki. A szőlővel is így van. Minél öregebb, annál egyedib. Egy veszőnek négy évig kell fejlődnie, hogy rendszeresen termést adjon, s azután, mint a bor is, az időmúlásával egyre jobb lesz. A termőidőszakban az egyediségük nem látszik annyira. A téli hónapokban jön elő. Ha elhullanak a levelek, megmutatkozik minden tőke különlegessége. Olivia azt szerette volna, ha Simon tovább beszél, ha másért nem, legalább a hangjából hallható szenvedélyesség miatt. Ha lehullanak a levelek, nem tűnik a szőlős kopárnak? Nem, mert nem az. A téli pihenő fontos dolog. A tőkék ilyenkor kipihenik a termőhónapok fáradalmait, és erőt gyűjtenek a következő évre. Olyankor végezzük el a meccést, ami szintén nagyon fontos. A rossz meccés az egész termést tönkre teheti. Mindent egyedül végez? Donna segít. Paolo is segített. Ősszel majd felveszek helyette valakit, de az első év része azzal telik majd el, hogy betanítom a fiút vagy lányt. Simon szórakozottan a távolban nézett, de a szája sarkában bojkált. Mi az? A hang csodálatos. A hang? A szőlőskert télen. A szélben nyikorgás lehet hallani. Recsenés hallatszik, ha levágunk egy ágat, és csattanás, majd annak a vízhangja, amikor az ág a halomra hull. A levegő csípős, látszik a lehelet. A tan süt, de a veszőknek ez a jó. Az imént a mosolyában érezhető kedvesség most a szemében tűnt fel, egyfajta várakozással együtt. Aztán következik a rügyfakadás. Az ember alig várja, minden reggel, amikor felébred, kinéz az ablakon, s készen áll az új évadra, azt számítgatja, mikor kezdődik már. A hangjában érződött, hogy folytatás következik. És akkor elindul. Egyik pillanatról a másikra. Bekövetkezhet hajnalban, vagy délelőtt tízkor, esetleg délután kettőkor. A rügyek egyetlen másodperc alatt emelkednek ki a takaró levelek alól. Mintha halvány, nagyon halvány zöld fátyol ereszkedne a szőlőskeltre. A rügyek olyan kicsik, olyan halványak, szinte törékenyek. Nem, nem, nagyon is törékenyek. Ha olyan kordél csípi meg őket, az egész évi termést elpusztíthatja. Az egész termést? Hüledezett Olivia. Tudok ilyen esetekről. Itt soha nem történt meg. Az óceán annyira befolyásolja az éghajlatot, hogyha elég meleg a levegő a rügyfakadáshoz, akkor már nem nagyon kell délre számítanunk. A hideg levegő persze leszáll. Előfordult már, hogy a domblejtőjén lejjebb elvesztettünk néhány sornyi termést. Egy-két fok a lejtésszögben mindent megváltoztathat. Ezért ültetjük a növényeket nagy körültekintéssel. Bizonyos fajták jobban ellenállnak a hidegnek. Van, amelyik a magasabb, van, amelyik az alacsonyabb helyeken szeret élni. Van, amelyik jobban érzi magát kelet felé, mint dél felé nézve, van, amelyiknek dél felé jobb, mint nyugat felé. És honnan tudja, hogy melyik fajta, melyik helyet szeret? Tapasztalatból. Van, ami nem jön be. Te jó ég, Ha sokba kerülhet. Nem mindig. Amikor senin blankot akartunk termeszteni, néhány tövet elültettünk különböző helyeken. A mellettük húzódó sor felé pillantott. Itt növekedtek a legjobban, ezért rendeltünk még belőlük, és beültettük az egész táblát. Ez itt már tizenkét éves. És ki kellett szedni valamit, hogy legyen hely? Ebben az esetben nem. Megpróbáltuk itt a gevőszöt is, de nem jött be, amott a másik oldalon viszont pompásan él. Ami jó az egyik szőlőfajtának, nem feltétlenül jó a másiknak. Idővel mindig kiderül. Az időjárás is nagyon fontos. Az is sokat változhat. Van úgy, hogy az egyik fajta kitűnően él egy adott helyen három éven át, aztán mintha minden megváltozna, és következik két pocsék év. Ha a vessző elsorvad és elpusztul, abból lehet tudni, hogy az ember rosszkor, rossz helyen ültette el. Minden különösebb cél nélkül tovább sétáltak. Rosszkor, rossz helyen, ismételte magában Olivia. Mint mi? szólalt meg halkan. Simon megállt, és bólintott. Rosszkor, rossz helyen? ismételte Olivia. Igen, Simon tekintete a szőlősorokat pásztázta. Olivia őt nézte, és arra gondolt, hogy csinosabb, mint valaha a frissen mosott barna hajával, a frissen borotvált szögletes állával, széles izmos vállával. Talán öt év múlva, ugratta Olivia simon hogy megtörje a csendet, amikor már ismert programszervező leszek a plázában, és Tess befutott írónő lesz, akihez esdekelnek majd a kiadók, hogy írja meg az élményeit. Lehet belőle egy újabb áloház. Tudom, ő 15 lesz akkor, de nem számít. Manapság nagy a kereslet a kamaszkori kalandokra, meg szorongásra. Megírhatná a Jones naplóját, és én lennék a szöveg gondozója. Hatalmas pénzt keresnénk, teljes kávét, Rio Grande, cappuccino meg ilyesmit innánk egyfolytában néveken át, és nekem nem is kellene többet dolgoznom, ide visszavonulnék, és nem lenne többé gondom arra, hogy milyen munkahelyet találok, és tesz melyik iskolába kerül. Még tovább ecseterte volna a képet, de Simon kuncogva átölelte a nyakát, Magához húzta, és a ház felé indult. Egy kedves barát viselkedik így az emberrel, nem volt benne semmi tolakodó, olyan mozdulat volt, amibe Olivia habozás nélkül azonnal bele tudott volna szeretni. Olivia zuhanyozás közben Rómeóra és Júliára gondolt, öltözködés közben pedig Antoniusra és Kleopátrára. Scarlett és Rett járt a fejében, amikor a Susan által kikészített bőséges reggeliből falatozott, s amikor Natalie dolgozószobája felé indult, Winantnél és Brennnél jártak a gondolatai. Simon és az ő története nem tragikus, ám aznap reggel Olivia egyfajta szomorúságot érzett. Az sem segített, hogy egyedül dolgozott, vagy hogy a szóban forgó munka Natali újabb felvételeinek restaurálását jelentette. Az ecsetek és a tinták az íróasztalon sorakoztak, s Olivia igazán szerette ezt a munkát, de mégsem igényelt olyan fokú figyelmet, mint az írás. A gondolatai minduntalan elkalandoztak, a között csapunktak, ami történt és ami történhetett volna. Natalia azonban nyomban észrevette ezt, amikor délben csatlakozott hozzá. Mintha nyomasztanál valami, nem segíthetnék? Olivia rácsavarta a tintás üvegekre a tetejüket, és sóhajtott. Nem, mostanában az foglalkoztat, hogy mi lesz velem ősszel. Ha nyár olyan gyorsan elrepül. Az ecsetjeit törölgette, miközben témát váltott. Örülök, hogy itt van Susan, kedves nő. Való igaz, ha volt a kis negatív gondolatai Oliviát és számont, vagy Oliviát és Natalit illetően, nem mutatta ki őket. Valahányszor Olivia találkozott vele, Natali lánya mindig barátságos volt. És csodásan főz! Jobban, mint én, annyi biztos, jegyezte meg Natali. Főztem, amikor a gyerekek kicsik voltak, de inkább csak a napi élelmezés volt a gondom, nem a válogatott ízek összeállítása. A főzés csupán egy volt a számos napi elfoglaltságom közül. De volt szakácsuk, mondta Olivia, és örült, hogy ismét a múltba feledkezhetnek. Akkor még nem, amikor a gyerekek kicsinyek voltak. Ha innen főztem, nem főzött senki. Sajnos gyakrabban nyitogattam a konzerveket, mint kellett volna. A gyermekeim lényegében francia-amerikai spagettin nőttek fel. A fiúk nem törődtek vele, csak a mennyiség volt a fontos, de gyanítom, hogy Susan már kislány korában megfogadta, hogy ő jobb ételekkel látja el a gyerekeit, mint amiket ő kap. Ehhez a mai napig tartja magát. A főzés az ő számára művészet, az én számomra nyűg. Amikor először szakácsot alkalmaztam, még nem is engedhettük volna meg magunknak. Csak hogy úgy éreztem, összecsapnak a fejem fölött a hullámok. Rengeteg dolgom volt. A háború utáni első évek nem voltak könnyűek. A gyárak eladásából és a bankból pénzhez jutottunk, és eldöntöttük, milyen szőlőfajtákat fogunk itt termeszteni. Alexander Európába utazott és meghozta a rendelt töveket, de profit még nem volt. Kísérleteztünk. Az eljövendő felvirágzás ábrányja tartotta bennünk a lelket, ruhát, olajat, és gépeket pedig a krumplés a kukorica eladásából szerzett pénzen vettünk. Az életünk bizonyos értelemben éppen olyan szűkös volt, mint a gazdasági válság idején. A hozzáállásunk azonban megváltozott. A válság alatt nyomott volt a közhangulat. A háború alatt az élet törékenysége miatt éltünk lélegzett visszafojtva. Utána, a friss győzelem miatt, és mert a áru eladásából a békebeli vállalkozásokba áradt a pénz, Mindenki derülátó lett. Ez rám is hatott. Ki sem kerülhettem. Én szorgalmaztam a szőlőskert megművelését. Enyém volt a felelősség a sikerért. Alexander nem így vélekedett. Ő önmagát tekintette irányítónak. Készséggel vállalta a felelősséget, ha elültettünk egy szőlőfajtát és kudarcot vallottunk vele. A kudarcokat azonban Karl és én éltük meg a legmélyebben. Alexander ismerté akarta tenni az szkonszetet. Nevet akar szerezni neki. Karl és én viszont nem akartunk mást, mint hogy teremjenek a tőkék. Alexander elgondolkodott-e valaha is azon, hogy maga mit érez Kar iránt? kérdezte Olivia. Soha. Tehát jól leplezték? Lepleztük? kérdezte Natali. Olyannyira érthető volt a szoros együttlétünk, hogy Alexander meg sem kérdőjelezte. Nem is volt mit megkérdőjelezni. Az 50 évek közepére kar irányította a munkálatokat. Mindent elvégzett, amit Alexander elhárított magától. Karl jelenlétet tette lehetővé, hogy Alexander bejárja Európát, hogy burkostolókra járjon New Yorkba, vagy Newportban töltse az idejét a baráti társaságban. Alexander kedvelte Kárt. Megbízott benne. Semmire sem gyanakodott. Nem adtam rá okot. Íme a nagy kérdés. Aha, mondta Natali. Úgy látom, van valami, amire nem akar rákérdezni. Olivia felemelte az egyik kezét, és megrázta a fejét. Nem akarok ebbe belemenni, de kíváncsi volna. Azon gondolkozom, hogy a gyerekei kíváncsiak lesznek. Nem csak gondolta ezt, hanem tudta. Vajon Suzan nem szerelmi fészekről beszélt előtön a találkozásukkor? A válaszom nem. Mondta Natali felszegett állal. Sosem voltam hűtlen a férjemhez. Egyetlen egyszer sem. Talán több időt töltöttem Karlal mint Alexanderrel, de olyankor dolgoztunk. Karl és én, hogy úgy mondjam, ugyanazon a projekten munkálkodtunk. Lehet, hogy a gyerekeim hibáztatnak ezért, de én sosem szektem meg az eskümet. Nem is akarta? kérdezte Olivia. Simon jutott eszébe, s a közöttük lejátszódó nyers kémiai folyamatok, és azon tűnődött, hogy vajon így lehetette Natali és Karl esetében is. Natali elgondolkodott. Kis idő elteltével megrázta a fejét, aztán a homlokáról eltűntek a ráncok, de még mindig nem szólalt meg. Végül aztán felsóhajtott. Nem engedtem meg magamnak, hogy akarjam. Hozzászoktattam magam a gondolathoz, hogy Karl a munkatársam. Tartózkodó napi házasság? Nem az volt, vágta rá gyorsan Natali, aztán elhallgatott, és végiggondolta Olivia szavait. Azaz, azt hiszem igen. Sosem merült fel ez bennem. De legalább valami volt. Jobb a semminél. Idővel megelégedést jelentett. Olivia szemébe nézett. De sosem szegtem meg az eskümet, ismételte. Mindent megtettem, hogy a házasságomat tartsam. És fenn maradt? Igen, de nem könnyen. Alexander a háború alatt érezte magát elemében. Minden alkalmat megragadott, hogy arról beszéljen, és a legtöbbet a kémkedésekről hallottam. Először arra gondoltam, hogy voltaképpen ez szerette, a titokzatosságot és az izgalmakat. De az együttélés során rájöttem, hogy volt még más is, a kiszámíthatóság, a szervezettség, az abszolút fegyelem. Élvezte, hogy magasrangú tiszt lett belőle. Röbke, mi nők éltjük, pillantást vetett Oliviára. Ó, egek, a család életet is ilyennek akarta látni. Hogyan bírta -e ezt kezelni? A kedvében jártam. A ház mindig tiszta volt, az életünket igyekeztem a lehető legjobban megszervezni. Az ebédlőben szolgáltam fel neki a reggelit, a tányér mellé újsággal, meg ilyesmi. Ebédnél mindig ő kapta az első szelet húst, gondom volt rá, hogy a gyerekek ne zajongjanak, amikor délután szundikál. Emlékezhetnek rá ők is. Panaszkodtak, mintha bizony én találtam volna ki az egészet, pedig csak azt tettem, amit a férjem elvárt tőlem. Hagytam, hogy Alexander adja ki az utasításokat, mert jól tudtam, hogy hamarosan úgy is elutazik és mindenről megfeledkezik. Igen, játék volt az egész. De bevált. Ő elégedett volt, én megvégezhettem a dolgomat, Karlal, hogy a szőlőskertet felvirágoztassuk. Mosolyogva dőlt hátra a székben. A többi, ahogy mondani szokták, történelem. Olivia vált egy percig, majd csodálkozva felnevetett. Ugye nem akarja itt abba hagyni? Natalia asszonásai is imultak. Az alapvető dolgokat tudja. Szerettem Kárt, de Alexander erről sosem szerzett tudomást. Mindig tiszteletben tartottam a kívánságait. Abban a hitben halt meg, hogy ő volt az életem középpontja. Ha ezt a gyerekeim megtudják, akkor talán képesek lesznek elfogadni a szívük mélyén, hogy most feleségül megyek Karhoz. De még nem beszélt az ötvenes évekről? figyelmeztette Olivia. Mit szeretne megtudni? Szeretném tudni, hogyan virágzott fel a szőlőskert. Szeretném tudni, hogyan vette ki a részét ebből maga és Karl. Szeretnék hallani a hatvanas évekről. Hogy hogyan növekedett a nagy ház, és mikor határoztak a borászat kiépítéséről. Tudni szeretném, hogy a gyerekek részt vettek-e ebben, és ha nem, miért nem. Tudni szeretném, mi volt a véleményük arról, hogy az anyjuk dolgozik, amikor a nők többsége még nem dolgozott önállóan. Hogy mi történt Bred és maga között? Elhallgatott. Natali az ajkához szorította az egyik ujját, és könyörgőn nézett Oliviára. Olivia halkan hozzátette: Szeretném tudni, hogy miért nem hivatalos az esküvőre. Natali szeme könnyes lett, és Olivia más szinte bánta, hogy felhozta ezt a témát. Ennek ellenére fontosnak érezte. Mi történt? suttogta. Natali egy percig mozdulatlanul ült, de nem kezdett sírni. Aztán mélyet lélegzett, kiúzta magát, és az ölébe ejtette a kezét. Az öklét nézve így szólt. Régen történt. Megcsőrent a telefon. Olivia oda sem figyelt. Sehol sem látom az újabb felvételeken. Korábban azt hittem, egyszerűen nem volt itthon. Natali felállt, és szemügyre vette azokat a képeket, melyeken Olivia éppen dolgozott. Amikor ismét csörgött a telefon, azt mondta. Felvenni? Olivia oldalra fordult, és felvette a kagylót. Hello? Olivia, itt Enméri. Az ismerőse az imént telefonált. Erősködött, hogy valami nagyon fontos mondani valója van, és hogy nagyon ki lesz borulva, ha nem kapcsolom be. Olivia megdőlzsölte a homlokát. Hihetetlennek vélte, hogy Ted még mindig itt tart, annak ellenére, hogy őszintén kitálalt neki. De ki más lehet? Biztos vagy benne, hogy ugyanaz a férfi telefonált? Igen, megismertem a hangját. Fenyegetőzött, hogy idejön? Nem, de nyilván csak idő kérdése. Ha tudja a telefonszámot, meg tudja szerezni a címet. Hívja a rendőrséget? Olivia ezzel már megfenyegette egyszer Tedet, és már akkor bűntudatot érzett. Nem akarta, mint ahogy most sem akarja tett karrierjét tönkre tenni. Még nem. Ted egy pióca, mondta enmérinek. De nem veszélyes. Ha újra telefonál, tedd le a Titkos hódolója? kérdezte Natali, amikor Olivia befejezte a beszélgetést. Idegesítő hódolóm. szegényted. A munkájától veszi el az időt, hogy telefonáljon, közben nyilván az órát nézi. Ő is a Natali íróasztalán álló órára pillantott. – Jesszusom, későre jár! El kell vinnem teszt a klubba. Elképedve attól, hogy megfeledkezett az időről, bocsánat kérően fordult Natalihoz. Natali csak intett. – Ma már úgy sem akartam többet beszélni. – Erre még visszatérünk? – figyelmeztette Olivia az ajtó felé sietve. Natali nem felelt, csak állt, újra esdeklőn nézett, amitől Olivia csak kíváncsibb lett. Ha nem repült volna így el az idő, már most megtudhatta volna az igazságot. Tesz azonban mindennél fontosabb. A felelősségteljes teljes anyák nem viszik a gyereküket késve az órákra. Bűntudatot érezve lefutott a lépcsőn ki a parkolóba, Közben az járt a fejében, hogy Tesz vajon miért nem jött fel érte, lehet, hogy a kocsinál várja, ha csak nem szándékosan feledkezett meg az időről. Tesz szerette a vitorlázást, bár a gyerekekkel még mindig nem volt felhőtlen a viszonya. Tesz nincs a bejárati lépcsőn, nincs a kocsinál, nincs a rododentronok között. Olivia az utat fürkészte, Tessnek nyoma sincs. És a szőlős kertben sem, nem mintha ott meg lehetne pillantani, hiszen a veszők már magasra nőttek. Szájmond sem látta, ami ugyancsak nem jót sejtetett. Susan vitte el! kiáltott Oliviának Jill, aki a szúnyoghálós ajtót becsukva maga mögött lefelé indult a lépcsőn. Olivia odasietett hozzá. Susan, te jó ég, nem kellett volna! őszintén szóva boldogan tette mondta Jill, és leült. Amúgy is vásárolni ment, és a vitorlás klub útba esik. Mint a régi szép időkben, ezt mondta. Azt hiszem, örülne már, ha unokái lennének. Tess biztosan azt hiszi, hogy megfeledkeztem róla. Jill elmosódott. Natalire fogtuk. Azt mondtuk tesznek hogy nekünk kell őt elvinnünk, mivel Natali fenn dolgoztat téged. Nektek is van dolgotok, mondta Olivia, és Jill mellé telepedett de sem mozdulsz az irodából. Én döntöttem így, legalább van mit csinálnom. Olivia annyiban közel magához Jilt, hogy egyikük sem a Seabring család sarja, mindketten a harmincas éveikben járnak, mindketten párkapcsolattal küszködnek. Beszéltél Greggel? Ó, szoktunk beszélni, de nem beszélgetünk, ha érted, mire gondolok. Ez olyan Seabring dolog, Jelen voltam, amikor Natali találkozott Szuzannal. Nagyon barátságosan üdvözölték egymást. Említés sem esett nézeteltérésről vagy neheztelésről. Halkabban hozzátette. Hogy érzed magad? Tulajdonképpen jobban. Vannak nehéz pillanatok, de ez a hely pihentető. Azzal együtt, hogy dolgozol az irodában? Azzal együtt. Jill a szőlő fölött az út felé nézett. Mindig is szerettem ezt a helyet. Greg nem szereti? Kicsit sem? Jill elmélázott. De igen, csak az olyan szeretett gyűlölet. Nem volt könnyű gyerekkora nagy nyomás nehezedett rá? Milyen értelemben? Elvárták tőle, hogy kiváló legyen mindenben. Tudod, hogyan érik el a szülők az ilyesmit? szintén szólva nem tudom, felelte Olivia. Anyám elkönyvelte magában, hogy én nem leszek kiváló. Nem is reménykedett abban, hogy egyszer bármi miatt is büszke lehet a lányára. Ezért aztán elhagyott. Ez azt jelenti, hogy ha bármiben kiváló lettél volna, nem hagyott volna el. Szerintem ez is egyfajta nyomás. Olivia nem így látta. De az más. Anyám és én senkik voltunk. Ennek a családnak nagy neve van. Nagy név, nagy nyomás. Nem értek egyet. Mindannyian vágyunk a szülői helyeslésre. Nagy név, kis név, Névtelenség nem számít. Örömöt akarunk szerezni a szüleinknek. Greg ebben nem volt különleges. Azt mondja, nagyok voltak az elvárások, különösen Natali részéről, de hát nem ő az első fiú, akinek a bátya nyomdokaiban kellett haladnia. Bred nyomdokaiban? Így van. Ismerted őt? Én, Greg sem ismerte. 18 év volt köztünk a korkülönbség. Greg még meg sem született, amikor Bred elment. Most, hogy ez jobb volt, vagy rosszabb? Szerintem rosszabb. Szerintem Natali valami fantázia képhez igazította Greget. Natali és Alexander? Jill a homlokát ráncolta. Nem mondta eltűnődve. Natali volt az. Felnézett, mert autózúgás hallatszott. Itt jön, Susan! Olivia észrevette, hogy Susan a szőlőskert autóját vezeti, melyen a logó látható, és nem a BMW-jét. Ez jelent valamit, gondolta magában. Felállt a lépcsőről, és éppen akkor ért az autóhoz, amikor Suzanne kinyitotta az ajtót. Bocsánat, megfelelt megfeledkeztem az időről. Köszönöm, hogy elvitte teszt. Suzanne könnyedén legyintett. Nagyon szívesen. Egyébként is felé mentem. Hátrament ment, és kinyitotta a csomagtartót. Tele volt élelemmel. El volt keseredve, hogy nem volt amit kérdezte Olivia egy zacskót kiemelve. Susan kivette egy másikat. Dehogy! Azért volt elkeseredve, hogy nem vittem magammal vásárolni. Úgy látom, nem rajong a vitorlázásért. De szereti, csak nem tud kijönni a többi gyerekkel. Jill is behajolt a csomagtartóba, de Susan megfogta a karját. Ne emelges! Szólt rá halkan, és bizonytalan pillantást vetett Oliviára. Tudja! Mondta Jill, és kikeresett magának egy kisebb zacskót. Megesküdött, hogy hallgat, éppen Bredről beszélgettünk. Há? Sóhajtott Susan. Szent Bred! Átnyújtott egy nagy zacskót Oliviának, és maga is kiemelt még egyet. Nem járt a vizen, de majdnem. Olivia egyik nőről a másikra pillantott. Nincs itt, mégis itt van. Mindig is itt volt. Válaszolta Susan, és elindult a ház felé. – Nekem persze nem volt olyan rossz, mint Gregnek. Én lány voltam. Tőlem nem várták el, hogy bredre hasonlítsak, de Gregtől sem, hogy rám hasonlítson. Neki nem kellett mosogatnia, hágyaznia, vasalnia. Te jó ég, mennyit veszekettünk emiatt? Anya kicsit mindig távol tartotta, magasabbra helyezte. Gyűlöltem ezt. De a fiának maga is a bred nevet adta, jegyezte meg Olivia, miközben felfelé mentek a lépcsőn. Susan nem mutatta a megbánás jeleit. Így volt helyes. Tudja, három nemzedéken át minden első szülött ugyanazt a nevet kapja, de vehet rá, hogy az én bredem tud mosogatni, hőzni is tud. Ha volt valami, amit tőlem tanulhatott, ez volt az. A verandán átvágva Oliviára nézett. Jill azt állítja, hogy nem képes enni, tehát maga választ. Mi legyen vacsorára, Marinírozott marhaszelet, fokhagymás tőtt burgonya és saláta, vagy grillezett lazac, vadris és zöldségek? Olivia szélesen elmosődött. Grillezett lazac, mondta, és már-már családtagnak érezte magát. A lazac csodálatos volt, porhanyós és ízletes, diós vadris ágyon tálalva, körülötte párolt cukkini és tök. Suzan sardonnay kínált hozzá az azkonszeti folyami fehérborok közül. Dessertnek pedig csokoládékrémet ettek. Olivia ragaszkodott hozzá, hogy Suzan szívességéért cserébe tesz, és ő hozza rendbe a konyhát, de ezen kívül mást is tett. Amikor már minden ragyogott, és a világítást is gyengébb fényre állították, felszaladt a dolgozószobába a mappáért, melyben a történet addig megírt fejezetei lapultak, s visszafutott vele. Susan a másnapi menüt tervezgette. Olivia letette a mappát mellé, a pultra. Ennyit írtam meg eddig az édesanyja történetéből. Persze még meg kell szerkeszteni, de így is olvasható. Ha bele akar pillantani... Kiment, még mielőtt Susan válaszolhatott volna, de amikor később lejött, hogy egy pohártejet vigyen fel tesznek, sem Susan, sem a mappa nem volt a konyhában.